Klockan blev framåt halv tre. Ett problem hade dykt upp. Kavalleriet syntes inte till. Ovärdelig tid höll på att rina svenskarna mellan fingrarna. Att sätta igång utan rytteriet var inte att tänka på. Det måste finnas till hands när man nu skulle bryta igenom skanslinjen. Överraskningsmomentet kan vara en helt avgörande faktor under krig. Förutom de olika taktiska fördelar man når genom detta kan en överraskning även ha en förödande effekt på motståndarens stridsmoral. Problemet för svenskarna var bara det att en riktigt verkningsfull överraskning ofta är mycket svår att utföra. Det är lätt att hela den konstfullt uttänkta operationen går om intet på grund av små oförutsedda händelser. Något som uppenbarligen höll på att hända nu. Rensköld red otåligt av och an. Skurar av ordonanser sändes iväg för att söka reda på det felande rytteriet och få dem att skynda på. För varje minut som gick kröp gryningen närmare. Risken för upptäckt ökade hela tiden. Om ryssarna skulle få syn på dem skulle överraskningen gå intet. En genomrusning av skanslinjen skulle av nöd bli till en direkt genombrytning, något man inte gjort upp planer för. Horisonten var bara en tunn hinna av mörker. Var hade kavalleriet blivit av? Både den vänstra flygelsrytterikolonner under generalmajor Hamilton och den högra under Kreutz hade kommit vilse. Trots rekognoseringarna hade de ridit fel i mörkret. Som riktpunkt hade man bland annat en stjärna. Men marschen hade inte pågått länge förrän den högra chef förlorade kontakten med flera av sina regementen. Han blev tvungen att beordra en tidsödande halt för att bringa allt till rätta. Även den vänstra flygelns marsch råkade ut för Schabbel. Under framryckningen drog dessa kolonner för långt åt vänster, bort från mötesplatsen. Avvikelsen blev runt en kilometer. Felet upptäcktes först då man helt plötsligt fann sig stå inför ryska poster i skogens bryn. Det var säkerligen ett par mycket anteppta och spända minuter som gick, medan skvadronerna, mycket tyst, drog av åt höger och lämnade de ryska vaktposterna lyckligt ovetande bakom sig. Några av renskölds ordonanser fann i samma veva de felridna, skyndade på dem och ledde dem rätt. En viss osäkerhet började gripa omkring sig i den svenska ledningen. Under den nervösa väntan på kavalleriet hade man sänt ut ett femtiotal ryttare under befäl av den 51-årige livländske generalmajoren Anton Volmar Schlippenbach. Deras uppgift var att spana. I samma syfte gav sig också Gyllenkrok iväg tillsammans med 200 officerare från fortifikationen. De red bort i riktning mot ljudet från arbetande män. Slöjor dimma vilade över sänkorna på slätten. Konturerna av de närmaste redutterna började stiga fram ur det grå ljuset och avtecknade sig mot den rådande morgonhimlen. Gryningen hade öppnat sina ögon. Det var den högra flygelns rytterikolonner som först anlände till samlingsplatsen och det tyst väntande infanteriet. Så snart Kröts låtit sitt folk sluta upp bakom de liggande bataljonerna. Letade han rätt på kungen. In vid dennes bor fann han Renskjöld, Levenhaupt och ministern Piper samlade. Han rapporterade att han hade sin styrka på plats och att de var uppställda i anbefalld kolonnform. Renskjöld steg till häst och red tillsammans med Kröjts tillbaka och visiterade de nyanlända under den svagt brinnande gryningshimlen. Generalmajoren frågade om de skulle dras upp på linje eller rangeras på infanteriets flyglar. Renskjölds svar var vakt och undvikande. I skolan väl få order. Därför dröjde Kreutz kvar i närheten av sitt regemente och sina kolonner i avvaktan på nya order. Strax efteråt nådde resten av det felande rytteriet fram. Tysta kolonner av hästar och män svängde upp. Nu var alla trupper på plats, men det var lite väl sent. Alla tidsramar var sedan länge spräckta. Det hade börjat ljusna. Fotfolket och delar av rytteriet övergick från kolonner till stridsformerade linjer. Parenthes. Den högra flygeln's ryttare red av allt att döma inte upp i linje. Troligtvis för att utrymmet på deras kant... På grund av närheten till Jakabjetskis skogen och dess raviner var alldeles för knappt. Slut parentes.